Какво се случва, когато гражданите се изправят срещу гражданите, обиждат се и се мразят? Спортисти срещу еколози, защото им пречат да развиват зимен спорт? Бизнес срещу природозащитници, защото им пречат да си строят втори лифт. Всеки издига плакати срещу всеки, а властта вместо да се притесни и да си влязе в ролята на арбитър и защитник на обществения интерес, гледа мазните борби на накуплаците си, които взаимно се обвиняват в алчност, продажност, липса на култура и прочее. Кой печели от всичко това? пита журналистката Иглика Горанова в един анализ, озаглавен държавата като интригант в сайта коментар.бг Извинявам се за грешката. Добър ден на Иглика Горанова. Здравейте. Тя е в студиото на Хоризонда Объд, за да говорим за участието на гражданите в процеса на взимане на решения. Ако мога така да обобщи един проект, който е реализирал 7 пилотни обществени консултации по европейски стандарти, по остро теми. А Иглика, е една от а, представителките на организациите, осъществявали този проект, а именно Сдружението журналисти за прозрачно управление. Иглика, защо му е толкова трудно на гражданското участие в, Българ... в, в България заради държавата, интригантли? Държавата се явява като интригант, защото пише закони, но няма стандарти, които да са задължителни, какъвто е случай с обществените консултации и ние резултата го виждаме на Орлов мост. Вие виждате, че напоследък все повече засегнати граждани протестират за правата си и тези протести са за прияти закони, които засягат техните права. В тези прияти закони, насякъде стои изискването да е минал един предложен текст през този процес на консултация. Но на практика виждаме, че обществената консултация започва веднага след протеста. Виждаме и един премьер, който а, може да си смени мнението буквално в рамките на два или три дена, както, както разбрахме а, по повод изборния кодекс. Той бил против тези промени, направени миналата седмица. Бил изненадан. Нека да кажа малко повече за проекта. Ние сме три организации, които решихме да изследваме процеса на взимане на решения у нас. Всички знаем, че обществените консултации се извършват формално. Виждаме резултатите, както споменах на Орлов мост И въпросът е защо се получават така? Има се ли Имаме, да. И те са в сигурно точки. Да. В... А, това, са, това е плот на един годишен доклад. Първи Първият годишен доклад за състоянието на обществените консултации у нас, който ще представим е днес в 16.30 часа в Хотел Рамада. Заповядайте. А, имаме отговор и той е много прост. Има два, два нормативни акта, които определят как трябва да се извършват обществените консултации у нас. Това е закона за нормативните актове и административно-процесуалния кодекс. Въпросът е, че когато определяш правилата, ти трябва да имаш и стандарти как да се извършват обществените консултации, а стандартите у нас не са нормативен акт, те са препоръчителни. Тоест, всяко министерство прави обществените консултации както намери за добре, да не говорим, че някой въобще не ги осъществяват. И аз ще ви дам конкретни цифри и данни, защото ние изследвахме практиката на миналата година на всичките министерства и на тримата вице-премьери. Да видим а, какво да, се да, кажете, кажете как изглеждат Сега ще ви кажа как изглеждат обобщайно. данните. Обобщайно за миналата година кипи един много сериозен труд. Прияти са общо 395 постановления на Министерски съвет. Всички решения на Министерски съвет, с които се одобряват законопроекти са 100 наброи и всички издадени от членовете на Министерски съвет нормативни актове с общо 193 наброи. И въпреки наличието на достатъчно публична информация за нас беше трудно да ги съберем. Законите нямат досиета. Не е ясно защо един закон се приема. Той няма задължителният атрибут, като оценка на въздействие, финансова обосновка. А, обществените консултации не са приложени към него. Не е ясно дори в случаите, когато а, даден закон е подложен на обществена консултация, има коментари по него, как те се отразяват на самия закон? Дали са пъкнати в кошчето, или а, администрацията, която е изготвила този закон, ги е взела предвид? Няма такава яснота. И се наложи да положим един къртовски труд, за да извадиме какво се е случвало мин, миналата година в държавата. Видяхме, че на интернет страницата на Министерски съвет липсва въобще общ списък на всички приятели актове. Там е налично само информация за включените в дневния ред на правителството. Точки. Тоест, ние сме ги вадили. Това е, а, да кажа, кои сме ние. Това е и професионалното обединение на държавните служители. А, виждате колко е странно. Хора от администрацията, креативни, които искат да се получават нещата, помогнаха много за този проект и с експертизи за всичко, защото не в... журналисти не са в състояние да го направят така добре. Освен това и Асоциацията на юристите за развитие на правото в обществени интерес. много помогнаха. Те са и водеща структура в цялата тази организация, в целият този проект. И какво установихме след като а, събрахме информацията и от Държавен вестник, а, е, и в а, правната система на Министерски съвет? Класифицирахме по достъп до информация всички проекти на всички министерства, зададохме въпроси конкретни към министерствата, за да ни обяснат как извършват обществените консултации, кога започват, кога приключват, колко предложения са поступили, приключ... как това е отразено на законопроектите от Министерството на финансите, което би трябвало да е най-прозрачно, ни казаха, че няма да ни отговорят. На какво основание да. Информацията, информацията била публична, ние да се изровим, те няма да ни отговарят. Другите министерства в интерес на истината ни отговориха. И какво излиза сегашното? Какво се случва с обществените консултации? Администрацията на министр-председателя. И сега ще ви казам, се е годен, е сега ще видам конкретни примери. За 2 и 15 година министр-председател е вносител на 27 постановления и 3 решения и прегледа показва, че е извършил най-много нарушения, като не е публикувал една част от постановленията. Примерно, постановлението, което да одобрява допълнителните разходи по бюджетна Държавна агенция на национална сигурност. Постановление за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закон за Държавна агенция на национална сигурност постановление за приемане на план сметка по подготовка за провеждане на изборите за общински съветници, кметове, референдуми, само да изясним, тези постановления трябва да бъдат публикувани както е, тези, тези постановления както и законопроектите трябва да бъдат публикувани за обществено обсъждане по силата на закон за нормативни актове който в момента действа. Тоест такива обществени обсъждания изобщо не са състояли. Те не са публикувани за, за за консултации. Да. За консултации. А, има и ред други такива нарушения и забелязваме че те са, а, те са масови. Има и Министерства, които спазват сроковете в интерес на истината и провеждат добре обществени консултации, но те не са, не са толкова много. И те също остават неотразени след това в историята на Ми, един не можем законопроект, да разберем, така ли? Да ги, отразени ли не? Това, което изискваме, което сме написали като препоръки, са няколко стъпки, които трябва да се направят. Първо, Нека да изясним на практика, вие предлагате стъпки, които да извадят обществените консултации от това формално тяхно съществуване, само като параван на властта, която твърди, че да, които, гражданите за участват. За да, стане, за да стане процеса наистина публичен, прозрачен и ефективен, и ефективен ние предлагаме няколко стъпки. Първо да вземем един законопроект. Вие какво през общение получавате, когато един законопроект е прият. Член на си се променя едикакси. А, трябва да бъде написано смислено и обяснено на гражданите какво предлага властта. След това този проект не може да съществува само на страниците на Министерството, защото засегнатите страни са много и не всички висят в страниците на, на Министерството, за да следят какво се случва. Т.е. администрацията трябва да има задължението да изпрати на всички заинтересовани страни проекта, да обясни какво се случва и да изисква мнение. Което означава и да се замисли кои ще бъдат заинтересовани именно, е от така наречената проект? база данни. Например, билечето за градския транспорт поскъпва, да се замисли общината за всички възможни заседмати и и да ги... в този процес. Точно така, и да ги покани. ги покани на консултация. А, даже ние в рамките на този проект създадохме база данни, която да улесни властта с електронни адреси и с контакти на хора, които работят активно в областта на бизнеса, в областта на НПО-тата и в целият сектор, който а, покриват законите. Има ли задължение някъде записано за а, издирване на заинтересованите лица? Или, даже не, бих казала, не, заинтересованите, доколкото съм се занимавала с политическа теория, може да се говори за лица, които могат да бъдат засегнати. Тоест, т.е. те може заинтересова... да не знаят, че имат интерес. Не такова задължение няма. Задължението, както обясних, това са едни стандарти, които е изработил Министерски съвет, но които не ги е направил във вид на наредба. Тоест, те не са задължителни за самите министерства и те нямат задължението да ги изпращат на засегнатите страни. И поради тая причина, кой е чул, кой е дочул. обществените консултации се провеждат формално, някои министерства практикуват и това, събират се трима-четрима познати да, на този инозник. Така наречени и граждани. Да, и каза, тази консултация, проведна както е случи с кампинговането. Ние проведохме пилотна консултация точно в този драматичен момент, по промените в закона за черноморското кребеже, оставихме какъв е проблема. Всъщност Министерството на туризма изслушало е една бизнес-организация, която роптае срещу това, че кампингуващите се настаняват в ниви на частни собственици и иска да се плащат найми. Те са наснимали някакви такива неща, неприятни гледки около Черноморието и твърдят, че къмпингуващите, извинете, са основни замърсители на българското черноморие. Наистина презентацията е впечатляваща, но тя е твърде ограничена. И това е едната страна. И беше нормално, когато Министерство на туризма изслушва тази страна, да покани и къмпингуващите някъде интересите да се срещнат. Или, а не и, да се блъскат или... на Орлов Мос и ните да, да обиждат другите. Нали същия случай с. Това, с което започнахме. Да. Да. да си представим, между другото, и много други примери в момента вървят работни групи, сигурно по различни законопроекти, било то за нови закони или пък изменения на стари, включително прословутия медиен закон. А, как сме сигурни, че всички заинтересовани страни са поканени за експертен или граждански диалог в тези работни групи? Това също е въпрос, който може да си поставим на базата на тези а, анализи, които вие правите за обществените никак, консултации. Как и ще ви кажа защо? Примерно депутатите, които внасят законите нямат никакво задължение до момента да подлагат на обществени консултации техните си предложения, решения, законопроекти и всичко това, което предизвиква той хаос. Няма. И при разговори с тях, те ми казват, ние сме избрани от народа. Това, че те са избрани от народа, не означава, че те могат да говорят от негово име и от името на всички заинтересовани страни. В рамките на мандата. Да, случи... Трябвало това да е активен процес. Да, точно така. Това, което се случи е добро за българската демокрация приемането на закон за нормативните актове, промените в закона, с който задължиха депутатите да имат оценка на въздействие на законодателството и обществени консултации. Въпросът е те дали ще си го запишат в правилника и дали ще станем свидетели на един такъв подреден процес, при който да е ясно досието на самия закон. Защо се предлага? Каква е целта? Каква е финансовата обосновка? Взети ли се мненията на всички засегнати страни? И как оттам нататък ще върват действията? Поне това да се изчисти. Сега, а, нека да завършим с, с, с сайта komentator.bg от, от него започнах с, с цитат, цитат от ваш текст на Иглика Горанова, озаглавен Държавата интриганта. А, как една подобна платформа може да помогне за осветяване на този процес, обществени консултации и да разберат хората, че могат да участват? и онлайн, включително в обсъждане на а, текстове, които се готвят в момента и ще ги засягат в, в бъдеще? Ние направихме една платформа за обществени консултации, която позволява на всички организации, предоставяме на всички да се провеждат обществените консултации. В нея има и база данни, в нея има а, стандарти как да се провеждат обществените консултации. Така че а, ние сме дали примера и се надяваме този пример да бъде изкопиран от администрацията и нещата да се случат по най-добрия начин, защото проведохме седем обществени консултации точно по тия стандарти, по които смятаме, че трябва да се провеждат у нас и те имаха ефект. Примерите може да видим на сайта. Благодаря на Иглика Горанова, Сдружение журналисти за прозрачно управление, заедно с Асоциацията на юристи за развитие на правото в обществения интерес и Професионалното обединение на държавните служители. Те днес организират конференция под темата за гражданското участие с важни изводи и послания и първият изобщо годишен доклад за състоянието на обществените консултации в България през 2015 година.